Агата Крісті. Смерть на Нілі. Лінет Ріджвей. Так, це вона, сказав містер Барнабі, власник трьох корон. Він штовхнув ліктем свого супутника. Двоє чоловіків стали, простодушно витріщивши очі, трохи роззявивши роти. Великий яскраво-червоний Роллс-Ройс саме зупинився перед місцевим поштовим відділенням. Із нього вискочила дівчина без капелюшка й у сукні, що здавалося, але лише здавалося, простою. То була дівчина з золотистим волоссям і правильними владними рисами обличчя, дівчина з прекрасною фігурою, дівчина, яку рідко побачиш у Молтон-Андервуді. Швидкими впевненими кроками вона війшла в будівлю пошти. «Це вона!» повторив містер Барнебій, тихим шанобливим голосом додав. Вона мільйонерка, збирається вкласти в це місце тисячі. Тут будуть басейни, італійські парки та бальна зала, а половину будинку знесуть і перебудують. Вона привезе в місто гроші, сказав його друг. То був ходорлявий обшарпаний чоловік із заздрісним і неприязним голосом. Так, це чудовий шанс для Молтон Андервуда. Прекрасний шанс, погодився містер Барнабі. Він ставився до цього більш прихильно, тому додав. Та й ми всі зі сну стрепенемося. Не те, що за часів сера Джорджа, відказав супутник. Так, то все ті коняки, повлажливо відповів містер Барнабі. Ніколи йому не щастило. Скільки він отримав за маєток? Я чув шістдесят тисяч чистими. Хударлявий аж присвиснув. Містер Барнабі тріумфував далі. І кажуть, вона витратить іще шістдесят тисяч, щоб довести все до ладу. Чорт, вигукнув Хударлявий, звідки в неї стільки грошей? Кажуть, з Америки, її мати була єдиною донькою мільйонера. Як у кіно, ж? Дівчина вийшла з пошти і сіла в машину. Ходорлявий не зводив із неї погляду, поки вона не поїхала. Тоді він пробормотів. «Як на мене, це неправильно. Гроші і врода – це занадто. Якщо дівчина настільки багата, вона не має права бути ще й вродливою. А ця красуня, у неї є все – це несправедливо». Витяг із колонки світської хроніки «Дейлі Благ». Серед відвідувачів ресторану «Утітоньки» я помітив красуню Лінет Ріджвей. Вона була разом із вельми шановною Джоаною Саутвуд, лордом Віндлсгемом і містером Тобі Брайсом. Міс Ріджвей, як відомо, дочка Меліуша Ріджвея, який був одружений з Анною Гарц. Вона успадкує від свого дідуся – Леопольда Гарца – величезне багатство. Мила Лінет – тепер знаменитість, і подейкують про її заручини, оголосять найближчим часом. Лорд Віндулсгем, схоже, дуже-дуже закоханий. Дорогенька, я думаю, усе буде надзвичайно казково, сказала вельмашановна Джоанна Саутвуд. Вона сиділа в спальні Лінет Ріджвей у Вудхолі. З вікна було гарно видно сади та відкритий простір аж до синьої димки лісів. «Усе майже досконало. Еге ж? спитала Лінет. Вона оперлася руками на підвіконня. Обличчя дівчини пристрасне і енергійне, світилося радісним перечуттям. Поруч із нею Джоанна Саутвуд виглядала дещо непоказною. Висока худерлява жінка, 27 років, з витягнутим розумним обличчям і химерно вискубаними бровами. «А ти стільки всього встигла за цей час! Багато працювало архітекторів, кого там?» «Троє? І що за люди ці архітектори? Здається, я ніколи з ними не стикалася. Дуже милі, але, як на мене, іноді надто непрактичні. «Дорогенька, ти швидко з цим упораєшся!» «Ти сама практичність!» Джанна взяла низку перлів з туалетного столика. «Гадаю, вони справжні? Так, Лінет?» «Звичайно!» «Я знаю, це звичайно для тебе, Люба, але не для більшості людей. Їх сприймуть за культивовані чи навіть за біжутерію з вулворцу!» Люба, перли справді неймовірні, так вишукано підібрані. Мабуть, коштують цілого статку. Думаєш, їх носити надто вульгарно? Ні, зовсім ні. Це ж натуральна краса. Яка їхня вартість? Близько п'ятдесяти тисяч. Це ж купа грошей. Не боїшся, що перли можуть вкрасти? Ні, я їх постійно ношу, і крім того, вони застраховані. Ти ж мені дозволиш їх поносити до обіду, чи не так, Любонько? Мені аж дух перехоплює. Лінет розсміялася. Звісно, якщо хочеш. Знаєш, Лінет, я таки тобі заздрю. У тебе є все. У двадцять років ти сама собі господиня. При грошах, вродлива, з чудовим здоров'ям. А на додачу розумна. Коли тобі стукне двадцять один? У червні наступного року. Я організую шикарну вечірку в Лондоні на честь повноліття. А потім вийдеш заміж за Чарльза Віндлсгема. Усі ті жахливі писаки-пліткарі вже так цього чекають. А який відданий тобі Чарльз? Лінець знизала плечима. Не знаю, я поки не хочу ні за кого заміж. Ну, ти, Любко, маєш рацію. «Після шлюбу все зовсім не так, і геш?» Раптова заталенька в телефон, і Лінет підійшла до нього. «Ало, ало!» Їй відповів Дворецький. «Міс де Бельфор на лінії, вас з'єднати?» «Бельфор?» «Так, звичайно, з'єднай. У слухавці щось класнули, почувся голос, нетерплячий, м'який, трохи захеканий. «Ало, міс Ріджвей, Лінет!» «Джекі, Люба, сто років тебе не чула. Знаю, це жахливо, лінет. Страшенно хочу з тобою зустрітися. Любенько, ти не могла б сюди під'їхати? Хочу показати тобі свою нову забаву. Це я й хочу зробити. Тоді негайно сідай у потяг чи машину. Гаразд, я приїду у старому пошарпаному двомісному автомобілі. Купила його за п'ятнадцять фунтів». «Часом їздить прекрасно, але примхливий. Якщо я не встигну до полуденного чаю, значить авто капризує. Бувай солоденька!» Лінет повісила слухавку і попрямувала до Джоани. «Це давня подруга Жаклін де Бельфор. Ми вчилися разом у школі при монастирі в Парижі. Жахливо невезуча особа. Її батько був французьким графом, а мати американка з півдня». Батько втік з якоюсь жінкою, а мати втратила всі свої заощадження під час кризи на Волстріт. Джекі залишилася зовсім без грошей. Не знаю, як їй вдається триматися на плаву впродовж останніх двох років. Джанна полірувала свої яскраві криваво-червоні нігті, скориставшись подушечкою з набору для манікюру своєї подруги. Потім схилила голову набік, Прискіпливо оцінюючи результат. «Любко», – протягнула вона, – «хіба це не надто виснажливо? Якщо в моїх друзів трапляється якесь нещастя, я відразу ж відмовляюся від них. Може, це і безсердечно, але рятую від стількох неприємностей. Вони постійно хочуть позичити грошей або відкривають кравецьку майстерню, і тоді треба купувати в них жахливий одяг. Або ж вони розмальовують абажури чи шерфи в техніці батик. Тож, якщо я втрачу всі гроші, ти наступного дня мене покинеш? Так, Люба, звісно. У нечесності мене не звинуватиш. Мені подобаються лише успішні люди. І зауваж, такі майже всі. Просто багато хто не хоче цього визнати. Вони кажуть, що більше не можуть терпіти Мері, Емілі чи Памелу. Проблеми зробили її такою озлобленою та своєрідною, бідолашна. Джоанно, ти така жорстока. Ні, я просто меркантильна, як і всі. Я не меркантильна. Зі зрозумілих причин тобі не обов'язково бути корисливою, коли приємні американські опікуни середнього віку – що кварталу виплачують тобі величезне утримання. Але ти помиляєшся щодо Жаклін, запевнила Лінет. Вона не п'явка. Я хотіла допомогти їй, але вона не дозволила. Вона з біса горда. Чому ж вона так поспішає тебе побачити? Б'юсь об заклад, їй щось потрібно. Почекай, побачиш. Вона була дуже схвильована, визнала Лінет. Джекі завжди себе надто накручувала, якось порізала одного ножем. «Любко, як цікаво!» Хлопець тоді мучив собаку. Джекі сказала йому припинити, але він відмовився. Вона відтягнула і струснула його, але він був набагато сильніший, тому врешті-решт вона витягла ніж і штрикнула його. Розгорівся страшний скандал. «Може уявити!» Це й слухати страшно. У кімнату війшла покоївка Лінет. Пробурмотівши слова вибачення, вона витягла з гардероба сукні і вийшла. «Що це з Марі?» – запитала Джоанна. Вона плакала. «Бідолашна, я тобі розказувала, що вона хотіла вийти заміж за чоловіка, який працює в Єгипті. Вона небагато про нього знала, тому я подумала, що краще перевірити, чи все там гаразд. Виявилося, що він одружений і має трьох дітей. – Лінет, скільки ж у тебе ворогів, Лінет? – Ворогів? – Лінет здивовано на неї глянула. Жана кивнула і взяла сигарету. – Ворогів, дорогенька, ти нестерпно активна і до стобіса добре чиниш правильні речі. Лінет То й що, у мене взагалі немає ворогів. Лорд Віндлсгем сидів під кедром і милувався витонченою гармонією Вудхола. Ніщо не затьмарювало його первісної краси. Нові будівлі й добудови ховалися за рогом. Прекрасний, спокійний краєвид купався в променях осіннього сонця. Та попри все, Чарльз Віндлсгем бачив не Вудхол. Натомість перед очима стояв величавий особняк, часів королеви Єлізавети з просторим парком на похмурому тлі. Його сімейне гніздо – Чарлтон Беррі, а на фоні замку маячив силует дівчини з золотавим волоссям і пристрасним впевненим обличчям. Лінет – господиня Чарлтон Беррі. Він усе ще мав надію. Її відмова не була остаточна, то радше прозвучало як Прохання дати їй трохи часу. Що ж, він міг собі дозволити недовго почекати. Усе на диво чудово складалося. Без сумніву, це розважливо одружитися на багатій дівчині, але водночас не було потреби примушувати себе переступати через почуття. Він кохав лінет, він би одружився з нею, навіть якби вона не мала й пенні а не була однією з найбагатших дівчат в Англії. Та, на щастя, вона була однією з найбагатших дівчат в Англії. Його уява малювала найпривабливіші плани на майбутнє. Головуватиме в Роксдейлі, можливо, реставрує західне крило, не матиме потреби пускати чужих мисливців у свої володіння. Чарльз Віндлсгем задрімав на сонці. О четвертій годині почувся шурхіт гравію, по якому під'їхав невеликий пошарпаний двомісний автомобіль. З нього вийшла маленька струнка дівчина з кучмою темного волосся. Вона збігла з і шарпнула дзвоник. За кілька хвилин її провели довгу величну вітальню і, схожий на духівника дворецький, оголосив похмурим тоном. Міс Дебельфор, лінет. «Джекі!» Віндлсгем стояв осторонь і співчутливо спостерігав, як це ошаленіле маленьке створіння кинулось у відкриті обійми лінет. «Лорд Віндлсгем, міс Дебельфор, моя найкраща подруга!» «Гарне дитя», – подумав він, – «не надто вродливе, але без сумніву привабливе, з темними кучерями і величезними очима». Він пробормотів кілька люб'язностей і непомітно залишив двох подруг на самоті. Жаклін відразу накинулася на подругу, і лінет згадала, що вона завжди була нестримана. Віндолзким? Віндолзким? Це той чоловік, за якого, як пишуть у газетах, ти виходиш заміж. Це правда, лінет? Скажи мені. Лінет прибормотіла. Можливо. Дорогенька, я така рада за тебе. Здається, він милий. Ну, нічого поки не думай, я ще не визначилася. Звичайно, королеви завжди належно обдумують вибір чоловіка. Джеки, не будь смішною, але ти королева, Лінет. Завжди була нею. Її величність королева, Лінет. Білявка, Лінет. А я, я повірниця королеви. Почесна Фрейліна. Які дурниці ти кажеш, Люба Джекі. Де ти була весь цей час? Ти просто зникла і навіть не писала. Ненавиджу писати листи, де я була. Завалена справами, дорогенька. Знаєш, я працювала. Ось робота з похмурими жінками. Дорогенька, якби ти прийняла дарунок королеви? Чесно кажучи, Люба, тому я й тут. «Ні, я не позичатиму грошей, до цього поки не дійшло, але я приїхала просити тебе про велику і важливу послугу. Кажи, якщо ти виходиш заміж за того Віндлсгема, то, мабуть, зрозумієш». Здавалося, на миті Лінет спантеличилася, а тоді її обличчя просвітліло. «Джекі, ти маєш на увазі?» «Так, дорогенька, я заручена». То ось у чому річ. Я помітила, що сьогодні ти якась особливо жвава. Хоч ти і завжди така, але зараз ще більше. Саме так я почуваюся. Розкажи мені про нього. Його звати Саймон Дойл. Він високий, широкоплечий, неймовірно простий, як хлоп'я, і надзвичайно чарівний. Бідний, зовсім без грошей. Він з тих, кого називають аристократами, але дуже бідний аристократ. Наймолодший син і все таке. Його сім'я з Деваншира. Він любить провінцію і усе сільське. Останні п'ять років провів у місті, у задушливому офісі. А тепер там скорочення. Тож його звільнили. Лінет, я помру, якщо не вийду за нього заміж. Я помру, помру. Джекі, не будь смішна. Я помру, кажу тобі, я божеволію від нього. Він божеволіє від мене. Ми не можемо жити одне без одного. Любенько, оце ти втрапила? Я знаю, жахливо, еге ж, та кохання так зненацька заволодіває тобою, що нічого не можна вдіяти. Джекі на мить замовкла. Її темні широко розплющені очі раптом набули трагічного вигляду. Вона ледь затремтіла. Це іноді навіть лякає. Саймон і я створені одне для одного. Я ніколи не відчуватиму такого до когось іншого. І ти маєш допомогти нам, лінет. Я почула, що ти купила це місце, і в моїй голові з'явилась ідея. Тобі потрібен управитель, а може, й два. Я хочу, щоб ти найняла Саймона. О, здивовано вигукнула лінет. Жаклін швидко продовжила. Він знає цю роботу, як свої п'ять пальців. Знає все про маєтки, бо й сам виріс в одному із них. Крім того, проходив спеціальне навчання. Олінет, ти ж візьмеш його на роботу заради мене. Якщо він не впорається, можеш його звільнити. Але він впорається. Ми житимемо в невеликому будиночку. Я часто тебе бачитиму, а в саду довкола буде чарівно. «Просто чарівно!» Вона встала. «Скажи, що візьмеш його, лінет!» «Скажи, що візьмеш!» «Прекрасна лінет! Струнка, золотоволоса лінет! Моя надзвичайна лінет! Скажи, що згодна!» «Джекі, ти згодна?» Лінет розсміялася. «Ой, Джекі, ти така смішна! Приводь свого хлопця, а потім поговоримо!» Джекі кинулась її розціловувати. Моя дорога Лінет, ти справжня подруга. Я це знала. Ти не подводила мене ніколи. Ти наймиліше створіння у світі, бувай. Але, Джекі, ти що, не залишишся? Я ні. Я повертаюся до Лондона, а завтра приїду із Саймоном, і ми все узгодимо. Він тобі сподобається. Він такий мазунчик. Та хоча б чаю, дочекайся. Ні, не можу чекати, Лінет. Я надто схвильована. Мушу повернутися і розказати про все Саймону. Я знаю, що божевільна, дорогенька, але нічого не можу вдіяти. Сподіваюся, шлюб мене зцілить. Схоже, він має витверезний ефект на людей. Вона повернулася на порозі, зупинилась на мить і метнулася птахою, щоб востаннє обійняти свою подругу. Люба Лінет, таких як ти більше немає. Мсьє Гастон Блонден Власник модного ресторанчика у тітеньки не належав до тих людей, які радо приймали чи не всіх своїх клієнтів. Багаті, красиві, скандально відомі та знатні відвідувачі намарне чекали, що їх виокремлять і приділять їм особливу увагу. Тільки в рідкісних випадках мсьє Блонден вітав гостя доброзичливою поблажливістю супроводжуючи його до привілейованого стулика та обмінюючись із ним доречними фразами. Але в цей особливий вечір мсьє Блонден тричі виявив свою королівську милість – герцогині, лорду, відомому прихильнику перегонів і маленькому чоловічкові з кумедною зовнішністю та величезними чорними вусами, який, на думку випадкового спостерігача, не міг своєю присутністю принести слави ресторанчику у тітоньки. Мсьє Блонден, однак, поводився надзвичайно люб'язно. Хоча клієнтам уже півгодини відповідали, що немає жодного вільного столика, якимось таємничим чином в найкращому місці ресторану один таки знайшовся. Мсьє Блонден провів туди гостя з підкресленою шанобливістю. «Звісно, для вас в столик завжди знайдеться, мсьє Поаро. Як би я хотів, щоб ви частіше вшановували нас своєю присутністю!» Еркюль Поаро всміхнувся, пригадуючи давню історію, у якій фігурували труп, офіціант, мсьє Блонден і дуже вродлива леді. «Ви дуже люб'язні, мсьє Блонден!» – сказав він. «Ви сам, мсьє Поаро? «Так, сам!» О, тоді Жуль приготує для вас не страву, а справжню поему. Жінки, попри їхню чарівність, мають одну ваду. Вони відволікають від їжі. Вам сподобається вечеря, мсьє Пуаро. Це я вам обіцяю. Тепер щодо вина. До розмови, що перейшла у вузьке русло, долучився Жуль, метродотель. Перед тим, як відійти, мсьє Блонден затримався на мить і, знизивши голос, Конфіденційно запитав, працюєте над серйозною справою? Паро похитав головою. Я, на жаль, зараз відпочиваю, тихо відповів він. Свого часу я трохи заощадив і тепер маю можливість насолодитися неробством. Я вам заздрю. Ні-ні, це не надто розумно. Запевняю вас, це не так весело, як здається. Він зітхнув. Правду кажуть, що людина була змушена винайти роботу, щоб позбавитися від необхідності думати. Мсьє Блондин підняв руки в знак протесту. Але ж є стільки всього, є подорожі. Так, подорожі, і з цим у мене все не так погано. Планую цієї зими вирушити до Єгипту. Кажуть, клімат там чудовий. Можна втекти від туманів, сірості, одноманітного, безперервного дощу. Ах, Єгипет, зітхнув місьє Блонден. Здається, тепер туди можна поїхати потягом, уникаючи подорожі морем, окрім перетину Ла-Маншу. То море вам не до душі? Поро похитав головою та ледь здригнувся. Мені теж, співчутливо мовив місьє Блонден, цікаво воно діє на шлунок але тільки на деякі шлунки. Є люди, на яких хитавиця взагалі не діє, бо більше їм це подобається. Несправедливо з боку милостивого Бога, сказав мсіблондин. Блонден. Він скорбно похитав головою і пішов, занурившись у єретичні думки. Безшумні меткі офіціанти сервірували стіл. Тости мелба, вершкове масло, відерце з людям – Усі необхідні атрибути до вишуканої їжі. Оркестр вибухнув екстазом дивних, незлагоджених звуків. Лондон танцював. Еркюль Пуаро зернувся навколо, впередковуючи враження у своїй систематизованій пам'яті, які знуджені та втомлені обличчя в більшості присутніх. Кілька кремезних чоловіків, здавалось, весело проводили час. Але на обличчях їхніх супутниць читалися Терплячість і витримка. Огрядна жінка в фіалковій сукні світилася від щастя. Звичайно, товстуни мають свою принаду в житті. На солоду, смаком. Смак до життя, що заборонені тим, хто має більш витончені силуети. То тут, то там сиділа молодь. Хтось із відсутнім поглядом, хтось знуджений, а хтось без сумніву нещасний. Як абсурдно називати щасливою порою молодість, час, коли люди найбільш вразливі. Погляд Пуаропа теплішав, наткнувшись на одну пару. Які ж вони гармонійні, високий широкоплечий чоловік і струнка, тендітна дівчина. Два тіла рухалися в бездоганному ритмі щастя. Щастя, яке вони мали тут і зараз одне в одному. Танець завершився. Після оплесків музика залунала знову, а коли закінчилася, пара повернулася до столика поруч із Пуаро. Розчервоніла дівчина сміялася. Сівши, вона повернулася до супутника, і Поро роздивився її веселе обличчя. Та крім сміху, у її очах було ще щось. Поро з сумнівом похитав головою. «Вона аж занадто його кохає, та дівчинка», – сказав він собі. Це небезпечно, небезпечно. А тоді він почув слово «єгипет». До нього чітко долинали їхні голоси. Дівочий, юний, свіжий, зухвалий, з тонким вінтінком, м'якої чужої «Р». І чоловічий, приємний, приглушений голос, добре вихованого англійця. «Саймоне, я не кажу «гоп», поки не перескочу. Будь певен, лінет нас не кине. Можливо, я її розчарую». «Дурниці! Ця робота саме для тебе!» «Насправді я думаю, що я не сумніваюся, що впораюсь, і я старатимусь заради тебе!» Дівчина м'яко розсміялася щирим, щасливим сміхом. «Зачекаємо три місяці, щоб переконатися, що тебе не звільнять, і тоді, і тоді я покладу до твоїх ніг усі земні блага. У цьому ж суть, так і, як я казала, поїдемо до Єгипту в медовий місяць. До чорта витрати! Усе своє життя я хотіла поїхати до Єгипту. Ніл, піраміди, пісок!» – його голос звучав невиразно. «Ми побачимо все це разом, Джекі, разом. Хіба це не чудово? Хотіла б я знати, чи для тебе це буде так само казково, як і для мене. Чи хочеш ти цього так само, як я?» Її голос раптом став різким, очі широко розплющилися, мов від страху. Відповідь чоловіка була такою ж різкою. Немилий дурниць, Джекі. Але дівчина повторила хотіла б я знати. І, знизавши плечима, запропонувала потанцюймо. Еркюль поорок пробурмотів. Вона любить, а він дозволяє себе любити. Так, я теж хотів би знати. А що як Нора, у нього ще той? спитала Джоанна Саутвуд. Лінет похитала головою. Не думаю, я довіряю смаку Жаклін. Але ж закохані сприймають усе по-іншому. Лінет нетерпляче похитала головою і змінила тему. Мушу йти на зустріч із містером Пірсом щодо того проекту. Проекту? Так. Є кілька жахливих антисанітарних старих будинків. Я збираюся їх знести, а мешканців переселити. Як же ти піклуєшся про інтереси громадськості та гігієну, Любонько? Вони мусять переїхати. Вікна тих будинків виходитимуть на мій новий басейн. А їхні мешканці згодні переїхати? Більшість це радо зробить, але є кілька впертих дурнів. Це так дратує... Схоже, вони не розуміють, наскільки покращаться умови їхнього життя. Здається, ти вимагаєш занадто наполегливо. Люба Джоанно, це ж справді для їхнього блага. Так, дорогенька, я в цьому впевнена. Примусове благо. Лінет насупилася, а Джоанна розсміялася. Ну що, ти ж тиран, визнай, добродійний тиран, якщо можна так сказати. «І зовсім я не тиран, але ти завжди робиш усе по-своєму». «Не завжди. Лінет Ріджвей, ти можеш глянути мені просто в очі і розповісти хоча б про один випадок, коли ти не отримала того, що хотіла. Купу разів. О, так, купу разів. Саме так, але жодного конкретного прикладу. І ти просто не згадаєш, Любонько, якби не намагалася». Триумфальна поїздка Лінет Ріджвей з золотою колісницею. Лінет різко спитала. Гадаєш, я егоїстка? Ні, ти просто непереможна. Сукупний ефект грошей і привабливості. Усе тобі підпорядковується те, чого не можеш купити за гроші, ти купуєш усмішкою. Результат? Лінет Ріджвей – дівчина, яка має все. Джоанно, ти просто смішна. Гаразд, хіба ти маєш не все? Здається, усе це якось відразливо. Звісно, це відразливо, дорогенька. З часом тобі, напевне, стане страшенно нудно, усе набридне. Тож поки насолоджуйся тріумфальною поїздкою в золотій колісниці. От тільки цікаво, дуже цікаво. Що останеться, коли ти захочеш проїхати вулицею, а там знак «Проїзд заборонено». Не будь ідіоткою, Джанно. До них підійшов лорд Віндлсгем, і Лінет повернулася до нього. "Джана каже мені всяку гидоту!» «То все від злості, любонько, від злості!» – ухильно відповіла Джоанна, піднімаючись із крісла. Дівчина вийшла, не перепросивши. Вона помітила, як палають очі Віндлсгема. Якусь мить лорд мовчав, а потім одразу перейшов до суті. «Лінет, ти вже обдумала?» Вона повільно відповіла. «Я надто груба. Гадаю, якщо я не впевнена, краще сказати «ні».» Він перервав. «Не кажи цього. У тебе є час, стільки, скільки захочеш. І знаєш, я думаю, що ми будемо щасливі разом». «Розумієте», – сказала Лінет, винуватим, майже дитячим тоном. «Мені тут усе так подобається», – вона провела рукою. Я хотіла зробити вудхол ідеальним заміським маєтком. І думаю, я добре постаралась. Хіба ні? Тут чудово. Прекрасне планування. Все ідеально, Лінет. Ти розумниця?» На миті він замовк, а тоді продовжив. «Але ж тобі подобається Чарлтон Беррі. Звісно, маєток треба модернізувати і все таке, але ти в цьому чудово розумієшся і тобі це подобається». «Так, звісно, Чарлтон божественне місце», – вона говорила з ентузіазмом, але раптом відчула холод у середині. Пролунала дивна нотка, що стривожила її повне задоволенням життя. Вона не відразу проаналізувала це нове почуття, але пізніше, коли Віндлзгем пішов, спробувала зрозуміти, що відбувається в закамарках її серця. Чарлтонбері. Так, це воно. Її обурила згадка про Чарлтонбері. Але чому? Чарлтонбері – доволі відоме місце, предки Віндлсгема володіли ним ще з часів королеви Єлізавети. Хазяйка Чарлтонбері мала б шанований статус у суспільстві, а Віндлсгем був однією з кращих партій в Англії. Звісно, він не міг сприймати Вудхол серйозно, а Вудхол ніяк не спромігся б конкурувати за Чарлтонберрі. Так, але Вудхол був її. Вона побачила його, купила, відбудувала, відновила, щедро вклавши гроші в маєток. Це була її власність, її королівство. Але все це втратить сенс, якщо вона одружиться з Віндлсгемом. Що вони робитимуть з двома особняками? Зрозуміло, що від одного з них, звісно, від Двудхола, доведеться відмовитись. Вона, Лінет Ріджвей, уже не існуватиме. Вона стане графинію Віндлзгем і принесе власнику Чартонбері розкішне приданне. Вона стане дружиною короля, а не королевою. Це ж просто смішно, подумала Лінет. Але ж цікава, яка ненависна для неї думка покинути Вудхолу. Та невже більше нічого її не турбувало. Голос Джекі з дивною трентливою ноткою, коли вона казала: Я помру, якщо не вийду за нього заміж, я помру, помру. Так щиро, так палко, чи вона, лінет, те саме відчуває до Віндолзгема? Звичайно, ні. Можливо, вона ніколи ні до кого не матиме таких почуттів. Мабуть, це чудово відчувати таке. З відчинного вікна долинув шум мотора. Лінет нетерпляче здригнулася. Це, певно, Джекі та її наречений. Лінет вийшла їм назустріч. Вона стояла у дверях, коли Жаклін і Саймон Дойл вийшли з машини. «Лінет!» – кинула неї Джекі. «Це Саймон!» «Саймоне, це Лінет!» «Найпрекрасніша людина у світі!» Лінет поглянула на високого молодого чоловіка з широкими плечима, блакитними очима, жорстким кучерявим каштановим волоссям, квадратним підборіддям і хлоп'ячою, чарівною, простою усмішкою. Дівчина протягнула йому руку, долоня Саймона була сильна і тепла. Лінет сподобалося, як він дивився на неї, з наївним, щирим захопленням. Джекі сказала йому, що вона чудова, і він очевидно думав так само. Дій її охопило тепле й солодке відчуття сп'яніння. "Хіба тут не мило?" спитала вона. "Заходьте, Саймоне, дозвольте мені гідно привітати свого нового управителя". Повернувшись, щоб провести їх за собою, Глінет подумала: "Я страшенно, страшенно рада. Мені сподобався хлопець Джекі, надзвичайно сподобався". І тоді ще млива думка Джекі пощастило. Відкинувшись на спинку плетеного крісла і позіхаючи, Тім Алертон вдивлявся в море. Раптом він швидко зиркнув у бік на свою матір. Місіс Алертон була приємною сивою жінкою 50 років. Щоразу дивлячись на сина, вона суворо стискала губи, щоб приховати велику любов до нього. Та цей трюк навіть не знайомців рідко міг обманути. А Тім усе прекрасно розумів. Мамо, тобі справді подобається майорка? Спитав він. Ну, не поспішала з відповіддю місіс Аллертон. Тут дешево і холодно, додав Тім, ледь здригнувшись. То був високий худий юнак з темним волоссям і доволі вузькою грудною кліткою. У нього була красива форма губ, Сумні очі, нерішуче підборіддя й довгі тонкі руки. Тім ніколи не мав міцної статури, а кілька років тому йому загрожувало виснаження організму. Усі знали, що він пише, але друзям було відомо, що розпитувати його про літературну працю небажано. Про що думаєш, Тіме? Місіс Аллертон була насторожена. Її сяючі карі очі дивилися з підозрою. Тім Аллертон засміявся. Я думав про Єгипет. Єгипет? у голосі жінки почувся сумнів. Справжнє тепло, рідне, ліниві золоті піски, Ніл. Я хотів би побачити ніл, а ти? О, я б із задоволенням, сказала вона беземоційно. Але Єгипет це дорого, любий, не для тих, хто рахує кожне пенні. Тім розсміявся. Він устав, потягнувся. І раптом ожив, пожвавішав. У голосі чулася радість. Гроші – то моя турбота. Так, матусю, невелика угода на біржі. Результати цілком задовільні. Я дізнався цього ранку. Сьогодні вранці? Різко перепитала місіс Алертон. Ти отримав лише один лист, і він? Вона замовкла і прикусила язика. Тім на мить задумався розсміятися йому чи розсердитись. Та веселий настрій узяв гору. Лист від Джоанни, закінчив він холодно. Саме так, матінко, ти просто королева детективів. Знаменитий Еркюль Пуаро мав би добре наглядати за своїми лаврами, коли поруч ти. Місіс Аллертон, здавалось, дуже роздратувалася. Я просто побачила почерк і зрозуміла, що лист не від брокера, саме так. Насправді, я ще вчора отримав від нього повідомлення. Почерк Джоанни одразу шкидається у вічі. Слова розлізлися по конверту, наче павутина п'яного павука. Що пише Джоанна? Якісь новини? Місіс Аллертон намагалася говорити буденно і спокійно. Дружба між сином і його троюрідною сестрою, Джоанною Саутвуд, завжди її дратувала. Не те, щоб, як вона казала, там щось було. Вона переконана, що нічого не було. Тім, ніколи не мав до Джани ніжних почуттів, як і вона до нього. Їхнє взаємне тяжіння, здається, базувалося на плітках і великій кількості спільних друзів та знайомих. Обоє любили і людей, і поговорити про них. Джана вміла бути дотепною, навіть їдкою. І не через страх, що Тім може закохатися в Джоанну. Місіс Аллертон трохи напружувалася щоразу, коли Джоанна була поруч чи коли від неї приходив лист. То було інше почуття, яке важко пояснити. Можливо, невизнані ревнощі через те щире задоволення, яке Тім відчував поряд із Джоанною. Син і мати були такі ідеальні компаньйони, що, побачивши його захопленого іншою жінкою, місіс Алертон завжди трохи тривожилася. Вона також припускала, що своєю присутністю в таких випадках вона ставила бар'єр між двома представниками молодшого покоління. Часто жінка заставала їх зануреними в розмову, яка з її появою швидко згорталася – і, здавалося, цю компанію приймали вимиршено, як обов'язок. Звичайно, місіс Алертон не любила Джоанну Саутвуд. Вона вважала дівчину нещирою, фальшивою та поверховою. Їй було дуже важко втриматися від того, щоб говорити про неї піднесеним тоном. У відповідь на її запитання Тім витягнув лист із кишені та швидко його проглянув. Мати тим часом відмітила, що лист був доволі довгим. «Нічого особливого», – сказав він. «Девеніші розлучаються, старий Монті постане перед судом за водіння п'яним, Віндлсгем виїхав до Канади, схоже, його надто зачепила відмовалі Нетріджвей. Вона таки збирається одружитися з тим своїм управителем». «Це щось неймовірне. Він дуже неприємний». «Ні, зовсім ні. Він з диванширських дойлів. Без грошей, звичайно. Власне, він був заручений з однією з найкращих подруг Лінет. Не дуже гарна історія». «Я тут взагалі нічого гарного не бачу», – сказала місіс Аллертон, почервонівши. Тім окинув її поглядом сповненим любові. «Я знаю, матусю, ти не схвалюєш привласнення чужих чоловіків, і подібні історії. За моєї молодості ми мали принципи. І це було дуже добре. А тепер молоді люди, схоже, думають, що можуть робити все, що завгодно. Тім усміхнувся. Вони не тільки так думають, а й роблять те, що хочуть. Чолихвістка Ліне Тріджвей. Ну, як на мене, це огидно. Хлопець підморгнув їй. Веселіше, мій консерваторе. Мабуть, я згоден з тобою. У всякому разі я ще не привласнив собі нічиєї дружини чи нареченої. «Я впевнена, що ти б ніколи цього не зробив», – сказала місіс Алертон, додавши із запалом. «Я виростила тебе належним чином». «Отже, то твоя заслуга, не моя». Він глузливо всміхнувся, склав лист і знову сховав. У місіс Алертон примайнула думка – що він показував їй більшість листів А з Джоанниних зачитував лише уривки Але вона відігнала негідну думку І вирішила, як завжди, поводитись як леді І як поживає Джоанна? запитала вона Та так собі, пише, що планує відкрити у Мейфері крамничку з делікатесами Вона завжди скаржиться на брак грошей Пустила шпильку місіс Алертон, але на місці їй не сидиться, а одяг, певне, коштує цілого статку. Джоанна завжди прекрасно одягнена. Ну, відказав син, вона, мабуть, не платить за нього. Ні, мамо, я не про те, про що подумав твій едвардянський розум. Я думаю, що вона буквально не сплачує своїх рахунків. Жінка зітхнула. Ніяк не розумію, як люди це роблять. О, це своєрідний особливий талант. Якщо маєш екстравагантний смак і зовсім не відчуваєш вартості грошей, то отримаєш у кредит будь-яку суму. Так, але зрештою потрапиш до суду через неспроможність виплати. Як бідолажний сейро Джордж Вуд. Ти маєш слабинку до того старого торговця кіньми. Можливо, тому що він назвав тебе Пуп'янком під час танцю в 1879 році. «У 1879 я ще не народилася», – із запалом відрізала місіс Алертон. «У сера Джорджа блискучі манери, і більше не смій називати його торговцем кіньми». Я чув про нього кумедні історії від знайомих. «Ви з Джоанною не зважаєте, що говорите про людей». Будь-що підійде, лише б удосталь позлословити. Тім здивовано підняв брови. Матусю, чому ти так розсердилася? Я й не знав, що старий вуд тобі так подобається. Ти не розумієш, наскільки важко йому було продати вудхол. Він так дбав про те місце. Тім придушив своє бажання заперечити. Хто він зрештою, щоб судити? Натомість юнак задумливо сказав. Знаєш, гадаю, тут твоя правда. Лінет запросила його приїхати і подивитися, що вона зробила з маєтком. Але він не відріз відмовився. Звичайно, її слід було добре подумати, перш ніж його запрошувати. Здається, він заповзявся на неї, щось бурмоче собі підніс щоразу, коли її бачить. Не може пробачити, що вона заплатила найвищу ціну за той трухлявий сімейний маєток. «А ти геть не зрозумієш?» – різко запитала місіс Аллертон. «Чесно кажучи, ні», – спокійно сказав тім. «Навіщо жити минулим? Для чого чіплятися за те, що вже пройшло? А що пропонуєш натомість?» Він знизав плечима. «Мабуть, сильне захоплення, щось нове, радість незнання того, що чекає нас день у день. Замість того, щоб успадковувати непотрібний шматок землі, Радіти, що можеш заробити гроші сам, своїм розумом і здібностями. Тобто успішна угода на фондовій біржі. Він розсміявся. Чому б ні? А якби таку ж суму на фондовій біржі ти втратив? Матусю, це доволі нетактовно і сьогодні зовсім недоречно. То як щодо Єгипту? Ну, він з усмішкою перервав. Усе домовлено. «Ми ж обоє завжди хотіли поїхати до Єгипту. Коли ти пропонуєш їхати?» «О, наступного місяця. Січень там найкращий час. Насолоджуватимемося чудовим оточенням у цьому готелі ще кілька тижнів». Тіме, до докірливо мовила місіс Аллертон. А тоді винувато додала. «Боюся, я обіцяла місіс Ліч, що ти супроводжуватимеш її до поліцейського відділка». Вона не говорить іспанською. Тім нахмурився. Через її каблучку криваво-червоний рубін коновалової дочки. Вона й далі наполягає, що його вкрали. Я піду, якщо хочеш, але тільки змарною час. Вона просто наробить прикрощі в якійсь бідолашній служниці. Я чітко бачив перстень на її пальці, коли вона заходила в море того дня. Він зісковзнув у воду. А вона навіть не помітила. Вона впевнена, що залишила його на туалетному столику. Та ні, я бачив це на власні очі. Та вона дурепа, як і кожна жінка, яка гордовито заходить у море в грудні, вдаючи, що вода тепла, бо в ту яскраво світить сонце. У будь-якому разі огрядним жінкам треба заборонити купатися. Вони просто огидні у своїх купальних костюмах. «Гадаю, мені слід відмовитися від купання», – пробормотіла місіс Алертон. Тім голосно феркнув, «Тобі? Та ти в треш носа більшості молодих дівчат!» Місіс Алертон зітхнула і сказала, «Шкода, що тут так мало молоді!» Хлопець рішуче похитав головою, «А мені – ні, нам з тобою тут і без незнайомців добре! Ти хотів би, щоб Джоанна була тут?» Ні. Його голос несподівано прозвучав твердо. «Тут ти цілком помиляєшся з Джоанною, цікава та весела. Але вона мені не надто подобається. Якби вона була поруч, то діла б мені на нерви. Я радий, що її тут немає. Я б не переймався, якби більше її не побачив». ледь чутно додав. «Існує тільки одна жінка у світі, яку я поважаю та обожнюю». І гадаю, місіс Алертон, вам чудово відомо, хто вона. Материне обличчя почервоніло, і вона здавалася доволі збентеженою. Тім говорив серйозно. У світі небагато справді вродливих жінок, і ти одна з них. У квартирі з видом на Центральний парк у Нью-Йорку місіс Робсон вигукнула: "Хіба це не чудово, Корнелії?" «Ти найщасливіша дівчина!» У відповідь Корнелія Робсон зашарілася. То була дебела, незграбна дівчина з карами, відданими очима. «О, це буде неймовірно!» – сказала вона вражено. Стара міс Ван Скайлер схвально кивнула головою, задоволена правильною реакцією бідної родички. «Я завжди мріла про подорож Європою!» – зітхнула Корнелія. «Та навіть не сподівалася, що колись туди потраплю». «Звичайно, місс Бауерс поїде зі мною, як завжди», – сказала місс Ван Скайлер. «Але для компаньонки вона обмежена, дуже обмежена. Є багато дрібних справ, у яких Корнелія може мені допомогти. З радістю кузина Марі із запалом кинула Корнелія». «Гаразд, тоді домовилися», – мовила місс Ван Скайлер – Тепер біжи пошукай Бауер, Злюбанько. Настав час для мого егнога. Корнелія вийшла. Дорога моя Марі, я вам дуже вдячна, озвалась місіс Робсон. Знаєте, я гадаю, Корнелія дуже страждає через те, що не буває у світському товаристві. Це робить її якоюсь сумирною. Якби ж я могла собі дозволити возити її по різних місцях, але самі знаєте, як ми живемо після смерті Неда. Я дуже рада, що вона їде зі мною. Корнелія завжди була доброю і повороткою дівчиною, готовою виконувати вказівки. І вона не така егоїстична, як деяка теперішня молодь. Місіс Робсон підвелася і поцілувала зморщене воскувати обличчя родички. Я довіку вам буду вдячна, сказала жінка. На сходах вона зустріла високу вправну жінку, яка несла склянку з жовтуватим пінним напоєм. «Що ж, міс Бауерс, їдете до Європи?» «Так, місіс Робсон, а що?» «Така чудова поїздка! Так, гадаю, вона буде приємною. А ви раніше вже були за кордоном?» «О, так, місіс Робсон, торік восени я була в Парижі з міс Ван Скайлер, але ще ніколи не була в Єгипті». Місіс Робсон на мить завагалася, «Сподіваюся, що не виникне жодних проблем. Проте міс Баєрс відповіла своїм звичним тоном: "О ні, місіс Робсон, я про це подбаю. Я завжди дуже пильна". Але поки місіс Робсон повільно спускалася сходами, з ходами, її обличчя не сходила легка тінь. У власному кабінеті в центрі міста містер Ендрю Пеннінгтон Розбирав пошту. Раптом його рука спислася в кулак і гучно гепнула по столу. Обличчя чоловіка побуряковіло, а на чолі з'явилися дві великі жилки. Він натиснув кнопку дзвінка на своєму столі. І з швидкістю гідної похвали з'явилася елегантна стенографістка. Скажи містеру Рокфорду, хай підійде сюди. Так, містере Пеннінгтон. Через кілька хвилин Стерндейл Рокфорд, партнер Пеннінгтона, увійшов у кабінет. Чоловіки були в дечому схожі – високі, худорляві, з волоссям, що почало сивіти, і гладко поголеними обличчями. «Що трапилося, Пеннінгтоне?» Пеннінгтон глянув на нього з-під листа, який перечитував, і сказав. «Лінет, одружилася!» «Що? Ти почув, що я сказав? Лінет, Ріджвей, одружилася!» «Як? Коли? Чому ми про це не чули?» Пеннінгтон подивився на календар на своєму столі. «Коли вона писала цей лист, то ще не була одружена, але зараз вже одружена. Це сталося вранці четвертого, тобто сьогодні». Рокфорд опустився на крісло. «Оце так! І без попередження! Хто той чоловік?» Пеннінгтон знову повернувся до листа. «Дойл, Саймон Дойл. Хто він такий? Чув про нього?» «Ні, вона небагато написала. Чоловік пробіг очима рівний гарний почерк. Мені здається, вона щось приховує. Але це не має значення. Суть у тому, що вона одружена». Чоловіки зустрілися поглядами. Рокфорд кивнув. «Це треба добре обдумати», – тихо сказав він. Що нам із цим робити? Це я тебе питаю. Намить обоє замовкли. Тоді Рокфорд запитав. Маєш якийсь план? Пеннінгтон повільно відповів. Нормандія, відпливай сьогодні. Хтось із нас може вирушити. Ти божевільний. Це твоя блискуча ідея? Пеннінгтон почав. Ті англійські адвокати... І замовк. «І що з ними? Ти ж не поїдеш їх переконувати? Ти божевільний!» «Я не пропоную, щоб ти чи я відправилася в Англію. То в чому твій задум?» Пеннінгтон розгладив лист. «Лінет їде в Єгипет на медовий місяць, і буде там якраз місяць, якщо не більше. Єгипет і...» Рокфорт на хвилину задумався потім підвів голову і зустрівся поглядом з партнером. «Єгипет», – повторив він, – «ось твоя ідея». Так, випадкова зустріч під час подорожі. Лінет і її чоловік, атмосфера медового місяця. Це можна провернути. Рокфор трохи сумнівався. «Лінет метикувата, але…» – Пеннінгтон спокійно сказав. Гадаю, їй інші способи владнати це питання. Їхні погляди знову зустрілися, Рокфорд кивнув. Добре, старий. Пеннінгтон подивився на годинник. Хто би з нас не їхав, треба поспішати. Їдь ти, відразу відказав Рокфорд. Ти завжди мав вплив на лінет. Дядько Ендрю, те, що треба. Пеннінгтонове обличчя посерйознішило. Сподіваюсь, я зможу все владнати, промовив він. «Ти мусиш це владнати. Ситуація критична!» – відказав його партнер. Від'ям Кармайкл звернувся до високого, довго в'язого юнака, який відчинив двері і запитально глянув на нього. «Поклич містера Джима, будь ласка!» Джим Фанторп увійшов до кімнати і запитливо поглянув на свого дядька. Старший чоловік підняв на нього погляд, кивнув і крякнув. «Ого, «Угу, нарешті!» Ви мене кликали? Просто глянь на це. Юнак сів і потягнув до себе стос паперів. Старший спостерігав за ним. Ну, відповідь не змусила чекати. Щось це підозріло, сер. Старший партнер фірми Кармайкл, Грант і Кармайкл знову характерно крякнув. Джим Фанторп перечитував лист, який щойно прибув авіапоштою з Єгипту. Якось дивно писати діловий лист у такий день. Ми провели тиждень у готелі Мена Хаус і з'їздили до Фаюма. Післязавтра поплевемо теплоходом по Нілу до Луксора й Асуана. І, можливо, аж до Хартума. Сьогодні вранці ми пішли в агентство Кука по квитки. І кого першого я там зустріла? Американського опікуна Ендрю Пеннінгтона. Здається, ви бачилися з ним два роки тому, коли він приїжджав до мене. Я навіть не знала, що він у Єгипті, а він не знав, що там я. Він навіть не знав, що я одружена. Лист, у якому я писала про шлюб, мабуть, його не застав. Власне, він теж плистиме тим же пароплавом поніло, що й ми. Ох це так збіг. «Дякую за все, що ви зробили, попри вашу зайнятість!» Юнак саме збирався перегорнути сторінку, коли містер Кармайкл забрав у нього лист. «Це все!» – сказав він. «Решта не має значення. Ну, що думаєш?» Його небіж на мить замислився, а потім сказав. «Що ж, гадаю, це не збіг!» Дядько схвально кивнув. «Хочеш поїхати до Єгипту?» – гаркнув він. Вважаєте це необхідно? Думаю, неважно.